Áreng a déli Kárpátokban Madejspak Viktor önéletrajzi írását felolvassa gépész. Bevezetés Az amerikai Egyesült Államok népe úgynevezett nemzeti parkokat létesített, hogy természeti kincseit az utókor részére megőrizze, és azon küzdőtér külső keretét fenntartsa, melyen a fehér honfoglalók, hatalmuk és jólétük alapjait lefektették. A késő utódok a Yellowstone Park és a Yosemite völgye eredeti jellegének megőrzése által népük lovak korának és az ezenkort jellemző férfi ideáloknak oly oltárait emelték, melyeken áldozva egy testet és lelket egyaránt megörlő civilizáció taposómalmában dolgozó emberek egy nagyobb múlt emlékeit mindig újra felkelthetik, sőt, azt részben át is élhetik. Volt idő, midön arról álmodtam, hogy a Retjezált hegységet a magyar nemzet egy ilyen parkjává téve, azt a természet imádás templomába lehetne felszentelni. Ez az álom egyelőre szétfosztott. De a gondolatot nem bírom teljesen elejteni. Az elvesztett édenkert képe állandóan oda vetítődik emlékezetem mozi vásznára. És miután leghőbb vágyam, hogy hasonló érzések és gondolatok minél több lélekben támadjanak, ez szerény sorokkal igyekszem ezt a képet és benyomásokat mások lelki szemei előtt is felvonultatni. Minden táj vonásait az abban élő állatok tükrözik vissza. A természet a mimikri törvénye által nem csak környezetének színeibe öltöztette a faunáját, hanem azt más tekintetben is annak jellegével ruházta fel. A magas hegységek hómezőinek szomszédságában a sötét fenyvesekben és gyalogfenyő rengetegekben élő állatok más jellemző tulajdonságokkal bírnak, mint azok, melyek ugyanazon névvel megjelölve az Alföld búzatábláit és a tiszamenti akácosokat népesítik be. A ergével egyazon legelőn élő őz, a kőszállítas elől egy sziklatövében menedéket kereső nyúl, a 2000 méter tenger feletti magasságban a hóviharok förgetekeivel dacoló fogoly, szülőföldjük különleges jeleit épp úgy viselik magukon, mint a hegyi erdőknek és a sziklarengetegeknek kizárólagos lakói. Midőn egyes állatoknak, főleg vadászat alatt megfigyelt életképeit a megfelelő keretek közt igyekszem megrajzolni, azokon át a déli Kárpátok utolérhetetlen és egyedülálló szépségeit akarom bemutatni. A Newst Az erdélyi hegyvidék déli lejtőin elterülő, szinte végtelen kiterjedésű bükkösöket télen rendkívül szerettem. Minden egyébtől eltekintve ott volt a legideálisabb a síhó. A márványszerű sudárfa törzsek az embert a gót stílű templomok boltíveit alátámasztó oszlopokra emlékeztették. A letompított színek világos, nemes harmóniája bennem sohasem keltette azt a hangulatot, melynek titkos, rejtett borzalmait Böcklin akkor érezhette, amikor magános erdeit mindenféle fantasztikus, mesebeli szörnyekkel népesítette be. Emberi nyomit ritkán látható. A farkonca mogó olát, aki izzadva tapossa azokat a kerek mélyedéseket, melyek sokkal inkább hasonlítanak egy elefánt csapájához, mint emberi lámnyomhoz, Szintén a téli vadon egyik érdekes teremtményének tekintettem, akit úgy figyeltem és tanulmányoztam, mint a rengeteg többi lakóit. Azon kalandok leírása, amelyek a behavazott téli őserdőben játszódnak le, minden esetre egy helybéli Jack London pennájának vannak fenntartva. Ilyes fajta elbeszélés keretét esetleg alanti vázlat alkotná, melyet a méteres hóban látható nyomokból volt alkalmam kiolvasni. Az arkanu havas ősbükkösselben nőtt, kelet-nyugati irányban elhúzódó főgerince déli irányból, azaz Oláország felől érkezik egy embernek a nyoma. Tisztán kivehető, hogy hóráfjait kecskeszőrből fonták, amilyeneket csak az Oláországi parasztok viselnek. Ehhez a csapához egy észak-nyugati irányból, azaz Erdé felől jövő nyom csatlakozik. A jövevény ugyan megyei határmenti lakó, amit a szíjakból font hóráfok mutatnak. Az erdélyből jött vándor az Oláországit helyenként annak nyomába taposva követi. Egy idő múlva a főgerinctől délfelé térnek le. Az erdei ember most már az oláországinál nagyobbakat lép. A bőrszíjas hóráfok tulajdonosa a kecskeszőr fonásos tüldözi. Egy facsong mellett az oláországi a havat össze-vissza tapossa. Itt egy csapda volt felállítva. A hóban macska nagyságú állat, sötét vérszínű, megnyúzott, teste hever. Ettől a pecsenyétől még a legkínzóbb téli éjség által agyongyötört ragadozó is undorral fordul el. A nyomok azt mutatják, hogy az erdélyi üldöző itt egyáltalában nem állott meg, hanem még nagyobb lépésekkel igyekezett tért nyerni. A két nyom azután egy ideig párhuzamosan haladt tovább. Az Oláországi még két csapdát kutatott át. Most már az emberi nyomokkal párhuzamosan rókanyomok is haladnak. Aztán egy kisebb tisztáson, a széttaposott hóban széttépet foszlányok, emberi csontok, rengeteg rókanyom látható. Konzumátum ezt! A pénzvágy az egyiket arra serkentette, hogy az útjába akadó csapdák tartalmát ellopja, a másiknak a gyilkos fegyvert nyomta a kezébe. Amit az emberek itt ellopnak, amiért egymást meggyilkolják, az a nyuszt gereznája. A természet háztartásában az anyagi és energetikus javakkal való gazdálkodásban legellentétesebb végletek szoktak érvényesülni. A legfégtelenebb és látszólag legindokolatlanabb pazarlás topzódása után oly korszak szokott következni, melyben minden téren és vonatkozásban a legzsugoribb takarékoskodás elvét követi. A kövér és sovány tehenekre vonatkozó álomnak bibliai története is arról tanúskodik, hogy ezt a törvényszerűséget már akkor felismerték. Nálunk a bükmak termés áldásának a kiosztásánál a természet azonban sokkal zsugoribb, mint ami ennek Egyiptomban mutatkozott. A bőség és inség korszakai nincsenek egyenlő mértékkel kiosztva, mert a tapasztalat arra tanít bennünket, hogy egy-egy bőtermés után a fák négy évig majdnem teljesen magtalanok maradnak. Ha az ősszel lehulló vöröses barna bükkfalom annyira elvegyül a háromszögletes kövérmagvakkal, hogy az abból táplálkozó és hízó vaddisznó és medve alig veszi a fáradtságot, hogy azokat kiválogassa, hanem a száraz harasztot is részben azzal együtt falja fel, akkor az erdőben az életnek négy éven át alig csörgedező csermeje hirtelenül hatalmas folyam mádagad. Ez viszont más vonatkozásban termékenítőleg hat, és az egész vidéknek biológiai egyensúlyát egy időre felbontja. A bükk termés nélküli esztendőkben az ember az erdőben alig látegeret. De ha a terebélyes fák magvaiknak áldását bőven hullatják, akkor október hó végére és november kezdete felé ezen apró rákcsálóknak ezreit lehet megfigyelni, amint a földön és a száraz között fürgén és szaporán szaladgálva életet és mozgást varázsolnak a máskor csak a szél által néha felkavart harmad szőnyekbe. Mivel igen sok erdei ragadozó egerekkel táplálkozik, elszaporodásuk azoknak életmódját és szokásait gyökeresen megváltoztatja. Az egérbőség áldásaiban a rókától eltekintve talán legnagyobb mértékben a nyest és a nyuszt részesül. Ez alkalommal a legutóbbi akarok foglalkozni. Télen faunánknak legelegánsabb gavallérja, mivel a legdrágább és a legelőkedőbb bundát viseli. A nyuszt elejtése általában nem tartozik a vadászatnak azon ágai közé, melyekkel az úri vadász foglalkozik. Budájának értéke kívánatosá teszi, hogy lehetőleg csapdában kerüljön terítékre, mivel a legapróbb sörét is kárt okoz abban. A magam részéről úgy a puskával való vadászatot, mint a csapdaállítást, igen érdekfeszítő és sok kitartást, szívóságot és gyakorlati tudást feltételező sportnak tartom, és ezért mindkettőt szenvedéllyel gyakoroltam. Egérdús esztendőkben kizárólag csak puskával lehet a nyusztot elejteni, a csapdával hiába próbálkoztam, mert az egérhússal jól lakott, sőt, meghízott nyuszt minden csalétket megvet. Íséges időkben szívesen eszik lóhúst, szárított jubeleket, döglött patkányt és heringet. A havon vonszolt kutyahullát, melyet az ember előzőleg tűzön megpörkölt, órákhozhat követi, hogy az abból a csapdába elhelyezett hússzafatokhoz hozzájusson. Ha egérbőség van, akkor a frissen elejtett húros madarat is megveti. Úgy látszik, a saját, eleve nem fogott zsákmánya a legjobban ízlik neki. Bélsarában egérszörnél alig lehet egyebet találni. Ez az a negatív ok, amely a nyusztvadásnak a kezébe nyomja a puskát. De az egérbőség bizonyos tekintetben a puskavadászatot meg is könnyíti. A nyuszt ilyenkor aránylag keveset mozog, és egy éjszaka kis utakat tesz meg. Egy egeres esztendőben átélt nyuszt kalandomat akarom megírni. December 14-én lőttem az év utolsó zergéjét. Későn este érkeztünk az oltalmat nyújtó barlanghoz, hol egyik erdőőröm már a lobogó tábor tűz mellett megfőzte a teját, és a frissen lőtt vad májából a bográcsba aprított burgonyával vadázgójást készített. A sötétség a havazott. Holnap a nagybükkösben fogunk nyomozni. Csak a havazás állna meg az év Kívánságom beteljesedett. Éjfél után a felhők szétoszlottak, és az égbolton sok ezer csillag azzal a káprázatos fénnyel ragyogott, mely csak hideg téli éjszakákon látható. Reggel négykor már talpon voltunk. Csak az egyik erdőrrel megyek vadászni, míg a másik elemózsiáinkat és egész podgyászunkat a tizmán a völgyben lévő, előrehajló sziklafalig viszi, melynek védelmében a következő éjszakát fogjuk eltölteni. A golyós fegyvert veszem a vállamra, míg George a sörétest viszi. Mindegyikünknek egy-egy nagy fák ledöntésére alkalmas fejszéje van. Minden esetőségre fel vagyunk készülve. Mire megvírad már az ősbükkösben vagyunk, hol az egyik enyhelejtű hegygerincen minden nyomot figyelmesen nézegetve haladunk előre. Parányi kis nyomocskák, melyek úgy sorakoznak egymáshoz, mintha törpe ország nyulaitól származnának. A kora reggel óta dacára részint egymást keresztező, részint párhuzamos vonalacskákban láthatók, a különben érintetlen tiszta havon. Az egerek ezrei, melyek a hótetején egyik fatövétől a másik fáig szaladnak. Úgy látszik, hogy a bükk által szolgáltatott bő, zsírtartalmú táplálék képesít teszi őket arra, hogy a fehér lepel védelme alatt a tél viszontagságai dacóljanak. Zsinó egyenes teljesen szabályos, gyöncsorszerű egymás utánban húzódik előttünk egy rókanyom. Egy helyet megállott és a havat kaparta, az alatta lévő harasztban keresgélt. Bizonyára egerészett. Még egy ideig ugyanabban az irányban haladt, mint mi, aztán letért, és látszólag a sziklás fenyőfákkal benőtt patak fenék felé tart, hol egy verőfényes helyen valószínűleg pihenve és szundikálva fogja eltölteni a napot. Ez nem olyan nyom, melyet érdemes volna követni. A vörös rabló érzékei sokkal élesebbek, és figyelme éberebb, semhogy így módon való megközelítésére és elejtésére egyáltalán gondolni lehetne. A szálas bütkösben messziről látok egy nyomot, mely úgy néz ki, mintha az erdőnek egy nagyobb állatja taposta volna. Tévedés. A puha hóban meglehetősen mély csatorna van bevágva. A lábacskák oly rövidek, hogy a hosszú henger alakú test nem bír a liftszerű masszából kiemelkedni, és az állat menet közben nem csak a lábakkal tapossa azt, hanem a törzét is abban bonszólja. Az aránylag széles barázdában nagy, kutyaszerű lábnyomok láthatók, melyek viszonylagos elhelyezkedése elárulja, hogy gazdájuk azokat párosával egyszer lerakva szögdécselve haladt előre. A nyuszt a nyom legfeljebb nyolc órás lehet, mivel az óra fél kilencet mutat, és a havazás csak éjfél után egy óra felé szűnt meg. Ezt a nyomot érdemes követni. Menet közben arra vigyázunk, hogy ne lépjünk a nyomra. Amellett azonban sietünk, mert tapasztalatból tudjuk, hogy az ősbükkösnek ez az éjszakai vándora nagy utakat szokott megtenni, mielőtt valamely odvas fában pihenőre térne. A hóviszonyok a nyomozásra nézve a lehető legkedvezőbbek. A havazás megszűnte óta teljes uralkodott, úgyhogy egy hópehel sincs a helyéről elmozdítva. A mi egy széles, szállas bükkfákkal benőtt hegygerincen halad egyenesen déli irányban. Mintha a kedvünkbe akarna járni, mert oda tart, ahol a következő éjjel fogunk táborozni. Ha még egy ideig ebben az irányban megyünk, rá kell bukkannunk a másik erdőőr nyomára, aki jó két órával indult el előbb, mint mi, hogy aránylag nagy teherrel a hátán, rövidebb úton haladva, kellő időben érhesse el azt a bizonyos tizmán a völgybeli sziklát, ahol a táborozási helyet el kell készítenie. A következő nyeregnél meg kell, hogy találjuk a nyomát, mivel ő már odaérkezhetett. Feltevésünkben nem csalódtunk. Már messziről feltűnt a nagy, sok hó letaposása által keletkezett embernyom. A nyuszt nyoma azzal összevegyült. Tudjuk, hogy Juon, a tapasztalt prénvadász előbb volt ott, aztán jött a nyuszt. Mert Juon sohasem lépne ennek az értékes vadnak a nyomába. De a kis rabló örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy a már letaposott hóban könnyebben haladjon. A nyuszt nyoma tényleg az emberét fedi. Most már tudjuk, hogy a nyom legfejebb két órás. Időbeli viszonylagban is sokkal többet tudunk az általunk üdvözölt vadról. Körülbelül fél kilométernyi úton az előtte haladó ember nyomában haladt. annak, egy feldőtt bükkfán kellett áthágnia. A nyuszt nyoma azon túl nem volt az ő nyomában látható. Közvetlenül a törzs mellett és alatta nem volt hó. Száraz haraszt, hosszú, sárga sávja volt a ledölt faóriás mellett látható. Közeledésünkre az egerek zörögve menekültek előlünk. Miután a ledőlt törzset körüljártuk, meggyőzöttünk arról, hogy nincs attól elvezető nyusznyom. A vadnak tehát a törzs alatt kellett lennie. Míg George minden zugot egy meghegyezett rúddal átkotorázott az alatt én lövésre készen tartott sörétes puskával figyeltem, mert minden pillanatban el voltam készülve arra, hogy a rejtek helyéből kizavart állatot a havon szaladva fogom megpillantani. Miután azonban semmi sem mutatkozott, magát a fatörzset kezdtük megvizsgálni, és oly nyílásuk után kutattunk, melyeken át a nyúst a törzs odvas belsejébe mászhatott volna. Miután néhányat találtunk, fejszeinkkel közülük az egyiket annyira kitágítottuk, hogy a termetű George az odvas törzs belsejébe bebújhatott. Az eredmény teljesen negatív volt. A nyúst valami módon eltávozott, annélkül, hogy a hóban nyomot hagyott volna. Miután a vadászember minden jelenségnek természetes oka után kell, hogy keressen, mi is azt az utat kezdtük kutatni, melyen a mi nyusztunk a hó érintése nélkül távozhatott el. Ez pedig csak is úgy volt elképzelhető, hogy egy, a ledőlt bükfa közvetlen közelében álló magányos fenyőfán mászott fel. Ennek a bükfák között magányosán álló tűlevelűnek a törzse azonban egy bizonyos magasságig teljesen sima és ág nélküli volt csupán a csúcs körül alkottak a sötétzöld zöld sűrű bokrétát. Minden tapasztalat azonban ellentmondott annak a feltevésnek, hogy a nyuszt nappal ott tartózkodott volna. Azért ezt az esetőséget számításon kívül hagyva, azokat a szomszédos bükkfaágakat kezdtük megvizsgálni, melyeket a nyuszt a hó érintése nélkül fáról fára ugorva elérhetett volna. Itt egyetlen odvasfát sem bírtunk felfedezni, mely a kis állatnak menedéket nyújthatott volna. Midőn azonban keresésünk kiindulási pontjától mindinkább eltávolodva és körben járva a fákat vizsgáltuk, egyszerre újra ráakadtunk a nyusznak a hóban látható nyomára. De most már nem vezetett déli irányba tervbe vett éjjeli szállásunk felé, hanem miután nyugat felé letért, újra északnak vette az útját. Legnagyobb bosszúságunkra azt vettük észre, hogy ez a nyom majdnem párhuzamosan halad azzal, amelyet idáig követtünk, és így oda készült visszavezetni, ahonnit jöttünk. Alig voltunk száz lépésnyire a ma nyomoktól. Ha ezt korábban vettük volna észre, úgy nagy utat takaríthattunk volna meg. Majdnem estig követtük a nyomot, amiből bátran azt következtethettem, hogy a nyuszt a koradél előtti órákat is ébren járkálva töltötte. Egy mókusnyom az éhes rablót felvezette egy fára. Itt nyomozásunknak egy újabb, sok időt igénybe vevő akadályt kellett leküzdenie, még végre egy fatövében újra megtaláltuk a nyomot. Persze arról, hogy a mókus hogyan végződött, nem bírtunk meggyőződni. Egy nyúlnyom, melyet a nyuszt keresztezett, láthatólag egyáltalában nem keltette fel érdeklődését. Aztán kivezetett bennünket egy hegyoldalra, hol egy széltörésben, egyéb bozót között, a csipkerúzsának egy általam csak a déli kárpátokban megfigyelt válfaja termet. Ez a közönségesnél sokkal alacsonyabb és törpébb. Gyümölcsei sűrű, sörteszerű szőrökkel benőtt kocsányon teremnek. Déle, amikor megvannak fagyva, igen édesek és jó ízőek, és eltekintve a hajszálfinom tüskék közé beágyazott magvaktól eléggé élvezhetőek volnának. A nyomokból látszott, hogy a nyuszt sok egérhús után a csipkerúzsa gyümölcséből is lakmározott. A széltörést nem kutattuk át, hanem csak körüljártuk, és a nyusznak abból kivezető nyomára könnyen ráakadtunk. Itt sikerült azt a nyulat elejtenem, melynek a nyomát az előbb megemlítettem. A szokásos nyomtévesztő ugrócsel után ebben a bozódban keresett menedéket. Leginkább azon csodálkoztam, hogy a nyuszt, midön fekhelyének közvetlen közelében járt, fel nem zavarta. Pedig felette valószínűtlennek tartom, hogy az nem tartozna agyámoltalan tapsi füles veszedelmes ellenségei közé. Úgy látszik, ez alkalommal nem vették észre egymást. Az állatok éles érzékszerve is látszólag néha cserben hagyják őket. Még két óra hosszat követtük a nyomot. Már azt gondoltam, hogy a nyuszt ez alkalommal szokása ellenére a fenyvesbe vonult. De szerencsére ez nem következett be. A nyomok most már félreérthetetlenül azt mutatták, hogy a nyúszt egy hatalmas, kivénhült bükfaóriásra mászott, melyet a korhadás és a szú annyira kikezdett, hogy csupán a véletlen ófatta meg attól, hogy az utolsó nagy vihar fel nem döntötte. Teteje le volt törve, és törzse félig meghasadva, ami arra engedett következtetni, hogy valamikor évekkel ezelőtt egy villámcsapásnak esett áldozatul. A korona közelében néhány letört gajnak a tövében az enyészet az odvas törzs belsejébe vezető kerekűkakat rohasztott ki. Ezek egy koponya kerek szemüregeire emlékeztettek. Egy fekete harkály, a fenyveseknek fáradhatatlan ácsa, közeledésünkkor abbahagyta hagyta messzire elhallatszó kopácsolását, és élesen sipítva, hullámszerűen repülve tűnt el a kopasz, lom nélküli fák között. Minden valószínűség amellett szólt, hogy a nyúszt valamely keresztül az odvasfa belsejébe mászott, és ott pihen. A kihajtásának legegyszerűbb módszerével próbálkoztunk. Míg én kész puskával a kezembe a fa koronáját figyeltem, addig George a fejszefokával kezdte a fát döngetni. Az eredmény ez alkalommal valóban meglepő volt. A nyúst mintha puskából lőtték volna ki, szempillantás alatt kisúrrant az egyik kerekjükból, és mielőtt a fegyvert felkaptam volna, már egy másik fa koronájára készült átsúrranni, úgy, hogy lövésem ugrás közben érte. Nagy ívben repült a levegőn keresztül, de az ugrást eltévesztette, mert toppadobbanással esett a hóba. Azt hittem, hogy a sokat üldözött zsákmány már az enyém, de tévedtem. A sebesülés és az esés okozta ütés által elkábolt nyuszt, pillanatok alatt visszanyerte eszméletét, és mielőtt még másodszor lőhettem volna, hosszú ugrásokkal tűnt el a környező fák törzsei mögött. A piros vérnyom azonban elárulta azt, hogy lövésem talált. A havon látható vérrózsa minden vadászembert hihetetlenül felizgat, és szükség esetén a legnagyobb erőfeszítésekre serkenti. Csak azt tudja igazán, hogy mi a vadás szenvedély, aki már egyszer az általa megsebzett vadnak vérnyomát követte. Ebből a sportból azonban ezen a napon nekem sokkal több jutott, mint amennyit megkívántam. A nyomot még egy jó óra hosszat követtük annélkül, hogy abból a nyusznak sebesülése által okozott kimerülésére lehetett volna következtetni. A kezdetben igen erősnek látszó vérzés megszűnt, és egy idő múlva majdnem hajlandó lettem volna abban kételkedni, hogy a vadet egyáltalában megsebesítettem. A nyom egy olyan kis fának a tövében végződött, melyen a nyuszt semmi esetre sem állapodhatott meg. A törzset és a lomtalan koronát egy szempillantás alatt át lehetett tekinteni. Nyilvánvaló, hogy ismét fatetőről fatetőre tornázott, és ki tudja, hol állapodott meg. Újra a fák koronájában kellett keresnem. Odvas törzs a közelben egyáltalában nem volt. Az egyedüli fa, mely mint rejtekhely számba jöhetett, egy hatalmas, erős és egészséges kör is volt, melyen azonban ágjuknak a nyomát sem lehetett felfedezni. Így azt nem is igen vettem tekintetbe. Mind nagyobb és nagyobb körökben kezdtünk keresni. A havon kutattunk a nyom után. Nézegettük a fákat, melyek azonban ezen a helyen kivétel nélkül egészen fiatalok, teljesen épek, hiba nélküliek voltak. Ezek között a sötét, durvakérgű, mohával benőtt kő is roppant feltűnő volt, és valahányszor abban az irányban néztem, mindig újra és újra lekötötte a figyelmemet. A korona közelében több, majdnem viszintes irányú vastag ág volt található. Az egyiken egy feltűnően vastag dudorodás. Megnéztem a távcsővel. A nyuszt volt. Egy lehetőleg közelről leadott sörétes lövéssel véglegesen leszettem. Pár perc múlva mesztelen, pár olgó teste már ott feküdt a havon, míg Georges szakértőkezei a kifordított bőrt kellőképpen kifeszítették. Késő éjszaka értük el táborozási helyünket. Jón előkészítette a fekhelyet és a vacsorát. A vadásztűz mellett beszélgetve egy hatalmas vatkan nyomát említette, mely nem messze éjjeli szállásunktól volt látható. Az egész éjjel tartó havazás csak a reggeli órákban állott meg. Újra nyúzt után mentünk. Ez is egész nap megsétáltatott az erdőben, de mikor búvóhelyét helyét megleltük, kopogtatásunkra egyáltalában nem reagált. A fatörzset ledöntöttük. Annak belsejéből csak úgy bírtuk kiszedni, hogy a törzset ékekkel hasítottuk szét. Meg sem kellett lőni, mert George akkor, amikor végre az egyik ágjukból kiugrott, bottal ütötte agyon.